Reklám következik. Az emtv.hu és a Volt 51 Gamer Baroktagon bemutatja. Gyere el, július 28-án, szombaton délután 4 és este 9 óra között a 6. kerület Ó 51-be, ahol a csillagromboló a Star Wars Univerzum magyar hangjai mellett más meghívottak, beszélgetés és kosma és vár titeket az erő mindkét oldalán. Július 28, szombat, volt 51 Gamer Bar Optogon, 51. A részleteket csillagromboló parti néven keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, a volt 51 Gamer Bar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 Pusztok, ezen a héten jól megnéztük magunknak az eredeti sorozatban látható egyetlen egy dupla epizódot, méghozzá a Vissza a tiltott bolygóra című örök érvényű történetet, a tapasztalatainkat ezzel kapcsolatban a heti hírösszefoglaló után veletek is meg fogjuk osztani. És akkor jöhetnek a szülinapok. Scott Grimes, aki ugyanaz Orville-be ismerhetjük jobban, de ő a TNG-be is szerepelt egy jelenetben, amit tudomásom szerint egyébként töröltek. Isten értesse, őt július 9-én született, de ugyanezen a napon született Linda Park, aki az Enterprise sorozatban osi szátót játszotta. És tegnap 13-án született Sir Patrick Stewart, azaz Pikát kapitány, őt is Isten értesse még nagyon sokáig. Képzeljétek el, hogy a discovery azt kettő darab kategóriában is emire jelölték. Az egyik ezek közül a kiemelkedő maszkok, és hát még egy kategória van, ez pedig a kiemelkedő hangkeverés komédiában vagy drámasorozatban. Igazából ez kicsit a CBS számára... Némiképpen azért csalódást keltő lehet, hiszen egy ilyen nagy lendülettel beindított EMI kampányt harangoztak be itt az elmúlt hetekben, amiben azért ők kommunikálták azt, hogy jó lenne, hogyha a Discovery-ben szereplő színészek is EMI jelölést kapnának. Konkrétan a a Shazad latif fal kapcsolatos hát posztjukról mi is beszámoltunk, ehhez képest ugye nem nagyon sikerült ez a, ez a várakozásuk. Én az Oszkár közvetítésekről emlékszem mindig, hogy még a kommentátorok is diskurálnak egymás között, hogy a hangvágás az voltaképpen, hát milyen kategória, például ugye nem is a hangvágás, ugye itt a hang keverésről volt, amiben jelölték, tehát a hangvágáshoz képest például az is olyan kategória. Nyilvánvaló, hogy az hang az rendkívül fontos, ugye a zene és a speciális efekteket science fictionnél is. Arra nem volt panasz a discovery az biztos. Tehát nem mondom azt, hogy indokolatlanul kapta meg. Pont, hogy ezek azok a kategóriák, ahol a, azokat a szakembereket jutalmazzák, és kerülnek előtérbe, akik, akik amúgy rengeteget tesznek azért, hogy, hogy élvezzük, és gyakorlatilag mindenki minőségi mint és képélményt kapjon. Tehát ez, ez, ahogy ugye bekapcsolunk egy, egy tévét, vagy bármilyen sorozatot, gyakorlatilag egy hasonló hangkeverés, hangkatás, tehát mindig van egyfajta egy trendje, hogy például milyen marassák például egy science fiction sorozat. Tehát amennyiben például a 60-as éve Ugye például az eredeti sorozatnál, tehát teljesen más, ugye ott sokkal kevésbé van aláfestve, de ugyanakkor nagyon markánsak azok a aláfestőzenék, amik megjelennek, és, és az jellegzetesek, ugye vissza, és várjuk őket. Ma meg, megint előtérbe kerül az, hogy minél változtasabb legyen a, ugye a zeneszerző, ma már, tehát ez külön bejelentés például egy, egy sorozatnál, és itt például a Discovery-nél, itt, itt, itt, itt jó a jó a zene, főcímzsenétől kezdve. nem nem vettük kétszeretet, mivel ha rossz lenne, akkor lehet, hogy akkor tűnt volna fel. Hát a maszkok tekintetében én nagy, nagy esélyt mondok, szarú esetében, ugye ott a maszkmesterek is külön örültek Doug aki ugye itt közhelyesen mondva, hogy képes a maszkalól is játszani. Nem tudom, hogy most konkrétan, tehát majd általánosan, hogy ez a maszkmestert illeti, majd ez a díj, vagy pedig a, a hát nyilván nem a színész, hanem úgy a. Egész csapatok voltak itt felsorolva, tehát mindkét kategóriában ott volt a. a hangkeverésért felelős tím, és azt hiszem, hogy ez a maszkok esetében is így lesz. Tehát ténylegesen megkapják a szakmai elismerést, úgy, hogy mondod, hogy ugye a színészek azok mindig előtérbe vannak, még az írók is azért előkerülnek a paneleken, de ezzel én is egyetértek, hogy ez jó dolog, hogy azokat az embereket is emeljük valahogy ki, akik, akiknek csak akkor vesszük észre a munkáját, hogyha elrontják. Igen, és itt, itt sok háttér, tudósítást láthatunk arra, hogyan dolgoznak ezek a, a szakemberek, és nagy gonddal is, és lelkesedéssel állnak hozzá. Tehát ezt, ezt mindig jól látni. Nem tudom, hogy másik évadra gyakorlatilag ezek a stábok, témek ugyanúgy maradtak-e meg. Ugye a státreknél, tehát hogyha mondtuk, hogy a make vagy a maszk, ami ugye kicsit spórolva volt az eredeti sorozatnál, aztán ugye mind nagyobb jelentőséget nyert odáig, hogy ugye főszereplők hordanak már olyan maszkot, amit még ma is, mai napig és uh, nagy gonddal készítenek elő, és nem tudom, hogy nyilván most már lehet, hogy nem több órás, de azért még jelentős, ami alatt például fölhelyezik és leveszik uh, azokat. Tehát itt például olyan szereplők is uh, komoly maszkokat hordtak, akit az IRM-re gondoljunk, például kibernetikus uh, hölgy karakterre, akik uh, háttérben voltak. Tehát ilyen gonddal készítették elő, tehát nem csak egy, egy random minimális maszkot kapott, hanem tényleg teljes arc uh, maszkot. Pingonokra gondoljunk például, tehát ott uh, igazából ez, ez uh, nagyon is indokol. I igen, itt a maszkok esetén a Will You Take My Hand című epizód, az, ami jelölve lesz, és Glenn Hattrick az a név, aki általában így nagyon előtérbe szokott kerülni, akit nagyon könnyen fel is lehet ismerni, hiszen ő a szakállas tetovált pószfer, de itt van még rajta kívül egy olyan 89 név, akik, akik említve vannak ebben a tímben, illetve a másik kategória, ugye ez a hangkeverés, az pedig a What's Past is Prologue című epizód szintén egy olyan 10-10 12 név itt van a, a, a hangkeverő csapatból felsorolva. Egyébként, hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor azt is el tudjuk mondani, hogy az Orville az sajnos egy EMI jelölést sem kapott, ellentétben a Black Mirrornak a USS Callister című epizódjával, ami ugye ez a Star Trek környezetben játszódó nagyszerű rész volt, ez önmagában 7 darab kategóriában indulhat el az EMI díjért. Ti ezt láttátok egyébként? USS Callister-t, a Jesse Plemons szal Ez be van tervezve az epizód már nagyon régen egyáltalán a Black Mirrornak a, a teljes megnézése. Tehát itt ezt igen kihagytam. Mindkettőtöknek ajánlom akkor ezt a részt. És hát a discovery pedig drukkolunk, hogy ebben a két kategóriában sikerüljön bezsebelni az emiket ezeknek a szakmai csapatoknak. Mert elmondhatjuk, hogy ténylegesen nagyon jó munkát végeztek. Lehet, hogy kicsit elcsépeljük ezt a dolgot, de ténylegesen ezek azok a dolgok, mondjuk a maszk, amik, amik nem kapnak helyet egy kibeszélőben, hogy az mennyire jó. Tipikusan ide sorolható a hangkeverés is, de, de hogyha egy visszaemlékezünk, akkor, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút megérdemelten kapták ezt a jelölést, attól függetlenül, hogy a, a kategóriában jelölt többi széria az vajon milyen, milyen teljesítményt hozott. Minden esetre drukkolunk. Fantasztikus hír érkezett, méghozzá az, hogy William Shatner egy country albumot jelentetett meg, és hát bár Shatner egy, egy igazi reneszánsz ember, sok mindenhez ért, és sok mindenbe belevág, de ezt nem egyedül tette meg, hanem a műfaj egyik kiemelkedő képviselőjével, Jeff Cook-kal, és hát van ezen egy olyan szám, hogy beam me up, szabad fordításban talán azt mondhatnánk, hogy sugároz fel, és ebbe bele is lehet hallgatni, sőt, hát az iTunes-on van egy ilyen kis preview, ami lehetővé teszi, hogy az összes dalba belehallgassunk. Én ezt megtettem, egyébként a múlt héten bejelentett James T. Kirk Bourbon Whiskey mellé, ez abszolút egy teljesen stílusos társítás ez a zene. Az, az feltűnő jelenség, hogy itt a San Diego Comic-on közelettével a Star Trek merchandising az nagyon-nagyon az elkezdett nyomulni, és itt már annyi mindent bejelentettek, hogy nagyon nehéz követni, és nekem egyébként, a, ami így a szemem elé került és megtetszett, azok az eredeti sorozathoz kapcsolódó, nagyon, hogy mondjam, nagyon megkapó relikviák, volt például a múlt héten egy, egy, egy romulán ragadozó madár, ami ugye a Balance of Terror című epizódban látható. Itt találkoztam szlu figurákkal is kifejezetten ilyen retró csomagolásban, és ami a legjobb, az a Pézerrel az a melegíthető ilyen szikla, Hát melegedni talán nem melegedik, de ilyen, ilyen díszvilágításnak nevezhető ez a cucc. Ez olyannyira megkapó, hogy én el is gondolkodtam rajta, hogy ezt be fogom szerezni, még megnézzük, hogy mennyi lesz ennek az ára, meg hogy hogy lehet ezt megrendelni. Éteket ez mennyire érinti? gyűjtötök ilyen dolgokat esetleg, vagy követitek ezt? Van a kívánságlistátokon valami, amit be akartok szerezni? filmek, sorozatok, esetleg mondjuk, hogyha van valami regény, képregény, de egyéb ilyen gyűjtések azok tőlem egy kicsit távol állnak. Hát így is van elég kütyű itthon. Nem súlyozd még jobban a helyzetet. Én, habár gyűjtő vagyok sok szempontból, inkább könyveket gyűjtök, ami azt átreket illeti, és fizikai formában kezdtem el gyűjteni. Most nem tudom mennyi tesz ki ez a gyűjtemény, tehát 25-30 regény talán, de azért még tervezném folytatni talán elektronikus formában is. Csak hát legyen idő olvasni, tehát számosat még nem olvastam közülük. sajnos másik, tehát ironikus, hogy tehát egy olyan webáruháznál dolgozok, ahol elég sok... A terméket is forgalmazunk, tehát volt olyan ide, amikor tényleg 200-nál is félét figuráktól az űrhajó modellekig, jelvényekig, sőt ugye az autentikus replikatárgyakig, mint például az eredeti sorozatból a Tricorder kommunikátor. Ma már ez kicsit megcsapant, ugye egy, egy forgalmazó révén, illetve most nem, természetesen nem csak reklámottak, nem is mondom a áruházainknak a nevét, de ugye ezt más forrásból is meg lehet szerezni, tehát Amazonról, ebay egyéb számos helyről, illetve vannak ugye, tematikus oldalak is. Ugye mostanság a azt hiszem, tehát ő is, ő is komolyan mecsendesz forgalmazó lett. Nyilvánvaló, hogy Igen. nagy az üzlet benne, és én, én szerintem ez ezek, tehát mindenkinek megvan a mániája, ugye az átre Kapcsolódva. Tehát mindenki be szeretné hozni a tracket a saját világába, tehát legyen ez tárgyi eszköz, legyenek a, a maguk a, a sorozat epizódok, vagy a filmek fizikai hordozóként, dvd Blu-ray lemeszeken, akkor itt a könyvről, a képregényről is beszélhetnénk, hogy van, aki elektronikusan, van, aki fizikai formában gyűjti, és tehát jelen valóvá tesszük a tracket, tárgyasítjuk. és erre a merchandise is, tehát még nem volt össze ugyan a Disney-vel a, a, a Paramount, meg a CBS, de ki tudja. De addig is a tesz ki szolgálja, ahogy ugye az előfizetések is ugye most már, lásd a CBS All Access, ugye a Star Trek aranyunkat meg, hogy kifejezetten a Star Trek volt az ászlós, vagy éppen az igás lova, annak az új streaming szolgáltatásnak. Tehát ez egy kicsit ilyen kettős mérce, hogy pont a kapcsolódik ilyen anyagi vonzatú, meg merchandising. Tehát végülis most a mai világban ez, ez teljesen természetes, és így, így, így működik. Tehát igenis, hogy birtokolni szeretnénk, tehát gyerekkoromtól kezdve szeretnénk figurákat, modelleket, és, és ezt a Forma munka, azt a sziklát én is láttam, és az viszont nekem is kéne. Kár, hogy nem rendeltek hozzá tényleg a mi hősugárzó funkciót, vagy ételmelegítést, Ira Steven Bear nyilatkozott a Deep Space Nine dokumentum filmről, és most azt mondta az egykori producer és ennek a projektnek az egyik vezetője, hogy gyakorlatilag készen van a, a mű. Egy videóban ezt bejelentették, és még elsorolták azt a pár apróságot, ami hátra van a tényleges megjelenés előtt. Ide lehet sorolni a hangkeverést, grafikai dolgokat, színkorrekciót, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy a, az Ira Steven Bear az teljesen biztos benne, hogy az idén meg fog tudni jelenni, tehát a Deep Space Nine-nak a 25. évfordulója az méltó módon meg lesz koronázva. Azt nem tudjuk, hogy az extrákkal együtt vagy, vagy csak maga a film lesz elérhető, én egy kicsit itt előre szaladnék, és talán, hogyha az Ándám itt lenne, akkor ő szakmailag le is hűtené az én lelkesedésemet. De mi van akkor, hogyha ez a film ez, ez kellően nagy siker lesz? Jelentheti-e azt, hogy a közönségnek azt, a, azt az akaratát, szerint legyen a Deep Space Nine teljes sorozatból is egy, egy felújított egy HD remaster verzió, az kellőképpen megfogalmazódjon és valahogy közvetítődjön a stúdió felé, hogy igenis érdemes lenne belevágni ebbe a projektbe, mert nagyon szeretnék a rajongók, hogy, hogy legyen egy ilyen. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem ennyire egyszerű. Egy ilyen munka az nagyon nagy erőbefektetést igényel. Ugye itt a dokumentumfilm kapcsán is többször hangoztatták, hogy ezek az aprók is részletek, ezek a a pár másodperces vagy pár perces részleteknek a felújítása is olyan előkészületeket igényelt. Itt tulajdonképpen licencelési problémák vannak, be kell szkennelni a dolgot, utómunkák vannak, amik, amik nagyon sokáig tartanak. Egy szó, mint száz, azért én nagyon szeretném, hogyha ez az előszere lenne egy, egy Deep Space Nine remasternek, és aztán persze egy Voyager is követné ezt. Tényleg mi rajongók szeretnénk? Hát meglássuk. Meglássuk, mert láttunk azért ennél nagyobb csodát is. Azért azt hittük, hogy na nem lesz egyáltalán egy új sorozat. A témába és végül is megkaptuk a discovery -t. Reménykedjünk, azt mondom. Proféták hát a segítenek. Így van, és ne felejtsük a vagyonyújtés szabályait se. Talán 200-valahányadik, már ha van egyáltalán annyi, az, hogy add ki a sorozatodat nagy felbontású változatban is, mert megveszik a rajongók. <gül> szeretném, én, én szeretném, és majd a Voyager-t is, különösen a Voyager-t, ugye a, a tng az teljes fényében is, pompájában is nagyon érzékenyen nyúltak hozzá, tehát tényleg csak a, a, ott mondjuk meg lehetett oldani, hiszen a modellekkel készült felvételek is, ugye jól tudom, cellulóit, tehát filmszalagon voltak meg, és akkor ott egy nagyon jó minőségi szinteljén mozifilm minőségi kópiáról kellett újra digitalizálni azt a nyersanyagot. Már ott is voltak, például kamerabállításokkal jelentek, vágásán azért voltak átmentek, amiket meg kellett oldani, illetve hogy 4-3-as arányú maradt a digitalizált változatban is. Habár ugye, ha jól tudom, 16-9-es arányban történt a forgatás talán, a, de ugye ott számos például a díszletelemek vagy tehát olyan tehát nem kívánatos részek belógnának, ha most azt 4-3-as igen, igen, igen. Talán azt hiszem, hogy a filmformátum, hogy a filmkocka volt olyan jó, erre egyébként tényleg. Esetleg nem is tudom, hogy jelente meg a dokumentumfilm, például a TNC Remastered Blu-ray kiadásokon van-e erről, volt-e valami háttéranyag? Igen, van. van. Oh. Pont erről is beszélnek benne, amit te mondtál, azt hiszem, hogy még az első évadnak valamelyik lemezén van arról egy, egy kis összeállítás, hogy hogyan készült ez a remaster, és ott, ott, ott bizony megmutattak egy originál 16.9-es beállítást, és ott, ott tényleg a két oldalon belúgtak a mikrofonok, meg ott volt pár kolléga, aki ott a technikai eszköztárat kezelte, úgyhogy hogy igen, igen. Egyébként ez már az eredeti sorozat esetében is ezt így prezentálták nekünk technikailag, hogy hogy történik ez. Hát nagyon leegyszerűsítve tudom elmondani, ugye az eredeti filmekből dolgoznak, ezt ez beszélhet Kennelik, és utána egy nagyon ilyen sziszifuszi utómunka kezdődik el. Az eredeti sorozatnál egy csomó ilyen, ilyen szennyeződés, illetve kosz volt látható az eredeti filmen, amin szépen ott ült, nem tudom, négy-öt ember, és így képkockánként távolították ezeket el. Akkor utána jöttek a mindenféle színkorrekciók, egyéb utómunkák, és hát persze itt van a, a CG remaster, ami, ami megint egy külön történet, mert ott is egy külön VFX csapat összeállt, és ott és teljesen hűen próbálták a, a CG jeleneteket visszaadni. Tehát például az, ami az űrben játszódik, ott arra is figyeltek, hogy minden egyes csillag ugyanott helyezkedjen el, mint ami az eredeti makettes felvételnél volt. Tehát ilyen szinten ö, próbálták reprodukálni a, az eredeti anyagokat. Ez ugyanez igaza a TNG-nél is, de ez ténylegesen egy annyira akkora nagy energiabefektetést és anyagi ráfordítást igényel, hogy egyszerűen észbontó. Tehát például, amikor a Warner-t megkérdezték arról, hogy a Babylon 5-ből várható-e valaha ilyen, akkor, akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy soha az életben nem tudják azt elképzelni, hogy egy ilyen procedúrán keresztül menjenek. Ők egyébként kiadtak egy hatalmas nagy képes könyvet, amiben szép nagy felbontású fotók voltak, és azt mondták, hogy ez a legközelebbi dolog, ami a, a HD Babylon 5-re emlékeztethet minket. Úgyhogy ezt értékelni kell egyébként már eddig is, hogy kijött mondjuk az eredeti sorozat és a TNG felújítva, mert ez egy hatalmas erőbefektetés. Igen, és tényleg az eredeti vágás, ami ilyenkor újra digitalizásra került, tehát a, ugye ott is használtak utólagos effekteket, például fézerlövések, transporter, tehát különböző ködök mondjuk, vagy űrbeli jelenségek, amik nem modellekkel lettek, hanem már akkor is valamilyen utó munkával előállítva, és azt most, most ugye, azt viszont mai CG-vel állítják elő, tehát egy ilyen vegyes felújítás, vagy remastering történik. Na most a D-Space ott meg ugye az a gond, hogy a modellekkel készült felvétel ugye nem á olyan nagy felbontásban, olyan minőségben, mert aztán már akkor elkezdtek, tehát mágnesesen rögzíteni, és akkor tehát eleve egy televíziós felbontás az akkori televíziós minőségre dolgoztak. Nyilván, hogy egy attól van, jobb minőségben, de, de nincs olyan kópia, ami, ami olyan nagy felbontást tenne lehetővé, ami például egy full HD felbontásban maradéktanul, tehát élvezhető lenne. Hát itt, itt ez a gond, azt hiszem ez a legfőbb gond, tehát és, és hogy gyakorlatilag hogy mindent újra kell, tehát a modelleket, vagy bármit amit uh, ugye nem színészekkel vettek fel. Tehát ez, ez a Voyager-nél is egy hatalmas gond. Később is orosztoknál, nál, hogy Enterprise-szó fölfény már megint uh, nem gond, mert ott már megfelelő digitális nagy felbontásra dolgoztak eleve, 16 es formátumban. Hát ugye a Discovery meg hát pontosabban ő se hátra, mert őt meg, ha jól tudom, 1080p-ben forgatták, ha nem tévedek, ami jó-jó, semmi gond, csak hogy ma már, ha körbenézünk, gyakorlatilag majd minden háztartásban az az alap felbontás valamilyen. HD felbontás, tehát ha most pár éve később akarunk már Discovery-t nézni egy nagyobb felbontású tévékészüléken, már ugye azt kell mondanunk, hogy hát itt mondjuk 4K megjelenítünk, és a Discovery-t valahogy felskálázzuk, hogy jól nézen ki rajta, ugyanis még a Netflix sem jelentette meg ugye az UHD, vagy Felbontásban. Netflixről persze lehetne mondani, hogy ugye most ez nem is saját gyártása, ha saját gyártása ennek, akkor biztos olyan nyersengről dolgozott volna. Szóval még az is lehet, hogy még a nagyon pompás megjelenéssel rendelkező Discovery lesz majd jövőben olyan gondja, mint most a D Space Nine-nak. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja.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 Az emtv.hu havonta megjelenő Médiazabálók című műsorát keresd a médiazabáló.block.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denzefen műsorán. Ajánlót hallhattatok. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 1988-ban jelent meg a The Cage a nagy közönség számára. Ez volt ugye az első pálylotja a Star Treknek, amiről mi is beszéltünk a kettrec bezárt Illúziók című impulzusadásban. De hát gyakorlatilag ezt már itt is végig lehet nézni a Vissza a Tiltott Bolygóra című dupla epizódban. Igaz, hogy ez, ez nem, a, nem a rendezői vágás, mert uh, itt ugye a történetbe ezt beágyazták, meg hát a 88 es verzióhoz, ugye jár a Jean roddenberry az eredeti bevezetője, amit elmond a nézőknek, illetve egy-két dolog itt is kikerült. Most kapásból arra tudok visszaemlékezni, hogy az a kágy, amit mi néztünk, abban megjelentek ott a Talosziak által fogva tartott ilyen egyéb lények is. Azt hiszem, hogy talán volt egy ilyen nagy madárszerű valami, meg egy gorilla is. Ezekkel most nem találkoztam, de nyilván még ahhoz, hogy lehessen tartani az idő időkeretet, több dolgot is kivettek, amit most. Nem tudunk visszaidézni. Minden esetre nagyon meg vagyok ezzel elégedve, hiszen nem csak annyit kapunk, hogy egy ilyen klipsóként be van vágva egy, egy teljes epizód, ami már le van forgatva, hanem gyakorlatilag az a story, amibe ezt beletették, az a folytatása is a dökécsnek. És hát ezt akkoriban izgalmas volt nézni, hiszen ezt aki akkor nézte, az még nem láthatta ezt a pályolatot, hiszen ez egy zárt vetítésen ment le a TV társaság előtt. Ez egy annyira, annyira tartalmas epizód, hogy önmagában ugye a The Cage az egy kerek egész történet, nagyon intellektuális, ugye az akkori társaság szerint túl, -túl hát elgondolkodtató is. Talán itt az évad közepén ez már nem annyira nagy baj, de egyébként az a történet, amit így köré írtak, a spoknak az endülése, az is egy hihetetlenül izgalmas. Sztori, úgyhogy szerintem abból a szándékból, hogy csökkentsük a költséget, és mondjuk egy epizód leforgatásával nyerjünk egy dupla epizódot, ebből egy egész jó végeredmény született. Azt mondani, hogy kihozták ebből a koncepcióból a leg, legjobb dolgot, ami, ami lehetséges. Ha nem láttuk, úgymond az eredeti pilot epizódot, akkor is tulajdonképpen megkapjuk szinte a teljes korábbi epizódot is, és plusz tényleg kapunk egy folytatást is, hogy de ettől függetlenül azért tényleg érdemes újra nézni az egészet, ha más nem azért, hogy most felfisítsük az emlékeinket, mert azért mi magyar nézők tényleg, akik például a Mühold vevők korszakában még tudtuk nézni németül, hogy nekünk már gyakorlatilag a ma ismert sorozat epizódokat láthattuk, tehát mi már például én is azért 96 ba kapcsolódtam be egyáltalán, hogy ténylegesen tudtam teket nézni német nyelvi adókon, hogy én gyakorlatilag már ezt az új felállásba tudtattam nézni az eredeti sorozatot is, tehát nekem már a Tech nem volt úgymond hirtelen új, hanem szinte természetesnek vehettem, hogy igen, volt egy első rész, és akkor ezt valamikor később, akkor volt egy folytatás, ahol Spock ugye, mint láthatjuk, azért fellázad. Itt arról van ugye szó, hogy a, a Spock az, az nagyon lojális az ő kapitányához, azt hiszem, hogy 11 évig szolgált együtt a, a kal és valahogy megtudja, ez egyébként nem derül ki a sztoriból, hogy ő honnan tudja meg, hogy mi történt a kapitányal, de valahogy megtudja, és ugye ki ötli ezt a, ezt a tervet, amit még a néző sem teljesen tud, hogy, hogy mire megy ki. Célajépp az elején nem is tudjuk, hogy mi van, hogy nem is gyanakszunk Spockra egyébként, hogy most akkor mi történik. Kapunk van egy üzenet, ugye, amit tudjuk, hogy gyorsan a bolygóra kell nekik menni, és akkor kiderül, hogy sehol semmi. Tehát itt már már valamit sejtjük, hogy valami nem úgy történik, de egészen addig, amíg Spock oda nem megy pájkoz, és oké, elkezdi mondani neki, hogy mindent kitérvelt, addig tényleg mi se sejtünk semmit így. Mert itt végre nincsen már az a hajónaplóba, hogy tulajdonképpen körk mond előre el megmondja a az egész történetnek, hogy lelövi a poént, tehát itt addig nem is tudunk semmit, hogy itt tulajdonképpen spok van az egésznek a hátterébe. Nekem viszont mai technológiai szintünket nézve, ugye tudjuk, hogy Pike tolószékben van. És se hát tolószék, hát ebbe a gépezetbe, hogy tud előre-hátra az agyhullámaival tudja irányítani, de viszont kommunikálni csak egy lámpával tud, hogy az igen az egy villanás, a nem pedig kettő. De hogyha agyhulámmaival irányítja ezt a, ezt a széket, akkor elvileg, akkor más nem megy az egy, egy kijelzőt, egy kis monitort, azért ki lehetne rakni mondjuk a, ennek a gépezetnek az elejére, ahonnan más nem szöveggel tudnak kommunikálni, vagy pedig azért emlékezzünk azért Stephen Hawkingnak nak a beszédszintetizátorára, ami szintén meg lehetett volna mondjuk oldani. Lehet, hogy nem tudom, hogy erre miért nem gondoltak. Ez, ami úgy nekem így kicsit meglepett egyébként az egész epizódban, most újra sa nezve. Sok kérdést felvetett ez az epizód, és ez nagyon érdekes, hogy ki mikor látta az epizódot. Attila említetted, hogy 96-ban, és lehet, hogy neked is úgy volt, hogy ezt te előbb láttad, mint a Cage, tehát az eredeti pájlott részt, amit például a TV3, amikor megvásárolta és levetítette Magyarországon a sorosztót, 1997 novemberében a Cage pájlottal indult. Így így is a magyar nézők számára, hogy a menedzseri az már ismerős jeleneteket tartalmazott, bár én a lemaradtam a cage és így voltak éppen én, én, én ezt a dupla részt én emlékszem, hogy tehát nekem így ez újdonság volt, és aztán a cage azt tette egy kicsit még jobban tisztába ezt az egészet. Tehát nagyon érdekes, hogy ki milyen háttér információkkal nézte meg először ezt az epizódot, hogy amikor ugye a talósziakról volt szó, akkor ugye tudottam már pályáknak a történetéről. Az ember vagy pedig itt fedezte fel, és akkor pláne izgalmas volt ez a, ez a dupla epizód. Nagyon zseniális, hogy egy költségcsökkentő manőver, ami ugye abból adódott, hogy ugye csak néhány hetes különbség volt a részek készítés és a televíziós bemutató között, és szépen hát, le voltak maradva. Ugye ez a rész, ez egyébként hát a végleges publikációs sorrend szerint 11 és 12-es rész, míg a készítés sorrendjében 15 és 16 epizód volt. De lényeg az, hogy ez sokat spórolt időben, mert mindössze talán 4-5 nap alatt leforgatták ugye a keret történetet, ugye ami a tárgyalás adja, ami úgy, úgy szóván volt egy fölöslegés, és hiszen maga a tárgyalás is egy elterelés. Tehát teljesen összemosódik egyrészt a keret történet meg ugye a talosziak vágásában ugye a két című epizód, meg egyáltalán hogy mi a valóságos és mi nem, ahogy annak idején ugye a Kécs epizódban is ott a végén már ugye nem tudtuk, hogy most akkor mi amit látunk, az, az ott van vagy pedig tényleg csak a Talosiak vetítik elénk. Tehát furfangos rész meg fur Orfangos produkciós háttér van itt, és valami nagyon jó sült ki belőle, mert nagyon fontos epizód lett, például Pike szempontjából különösen. És hát ugye tudjuk, hogy azért itt, itt Pike, azért itt, itt, itt, itt egy fontos szereplő aki ugye a modern filmekben is jelen volt, jelen van, illetőleg hát most ugye majd a Discovery-ben is jelen lesz, és hát itt különösen izgalmas volt ezt dupla epizódot úgy újra nézni, hogy tudjuk, hogy ugye az Anson Mount alakított Pike kapitány gyakorlatilag még mindezek előtt áll, tehát itt borzasztó érdekes, hogy hogyan fogják őt majd bemutatni, mit, mi, mi fog történni, tehát ebből a szempontból én nagyon várom a Discovery másik évadát, és nagyon remélem, hogy nem csupán bábszereplőként teszik be, vagy tehát úgy szóval egy Hézak vagy a Pályikot. Biztos nem véletlenül castingolták be őt el ilyen hamar, reméltek, sok szerepel lesz. Ha már ott van, akkor, akkor legyen e, jelentősége. Kicsit aránytalan volt hogy az első részben, tehát ugye teljesen szokatlan, szerintem, nem tudom, fogalmam sincs, hogy a, annak idején a akkori tévés világban volt-e ilyen, hogy dupla epizód meg cliffhanger, tehát nyilvánvalóan ilyen fogalmak nem voltak, de létezette egyáltalán ilyen, hogy ez Star ez teljesen új volt, és egyáltalán ott a, a későbbiekben sem fordul elő az eredeti sorozatban. Aztán ugye a TNG-től fölfelé gyakran élnek a sorozatok ezzel, sokszor igen, kellemetlen módon évad végén zárják le egy hatalmas cliffhangerrel az első részt, és aztán várunk, néha a magyar néző az másfél évet várt, vagy egy új szinkront is kivárt, de hát ez hozzátartozik a mai sorosztos világhoz is, de hát 30 évvel ezelőtti ez is, és, és tehát imádnak, hogy a néző idegeivel játszani, nem is baj. Az persze nagyon jó, mikor egy hét különbséggel tudjuk ö, ugye megnézni a egymás követi epizódokat. Tehát egy pici aránytalanság volt, méghozzá miatt, hogy a, az első rész kiegyensúlyozottabban tartalmazta a visszaemlékezést és a történetet Még a másik részben valahogy oda próbálták belesőríteni. Hát ugye azt azért jócskán ö, több mint több is volt, mint az ugye, mint 60 perc, tehát ugye a, a, tehát az elég ö, bőséges epizód volt ugye ez a kécs. Igen. Így bőségesen, tehát tudtak belőle dupla epizódot gyártani, ugye itt, és akkor egy kicsit föl tehát amúgy ezt megint egy jellegzetes húzás, hogy ugye egy egy helyiségben, zárt térben játszó epizódot teszünk be, ha éppen már büdzsével gond van, vagy gyorsan kell leforgatni valamit, tehát kevés külső helyszínnel. Itt viszont még kapóra jött, hogy voltak ugye leforgatott jelenetek is, tehát ugye nyilván az eredeti pályot epizódból, és itt, itt nagyszerűen ugye ezekkel a kiegészítésekkel, kommentárokkal nagyszerűen befűzték, és megmutatták, hogy tehát ennyire komoly témát is föl tud vetni a tehát ugye föl már itt humoros részek, akciódúsak is, itt bejött, bejött ez a, ugye, amit pilotként ugye, nem nagyon akart bemutatni, mert komoly, túl komoly lett volna mondjuk a nézőknek, hogy ezzel ismertessék meg a, a sorozatot. És ugye itt jön, itt jön az, hogy a amerikai néző is csak ugye 88-ban, általában 86 86-ban volt ott egy, egy bemutató, az még ugye gyakorlatilag egy korábbi kópiából dolgozott, mivel az a, tehát 86-os videó még talán ugye ebből az epizódból vágták össze még ugye a, úgymond a cage-nek a Kiadását. Aztán utána találtak meg a Paramount archívumában egy komplett kópiáját a Kécs epizódnak bár az még fekete-fehér volt, és így színes felvételekkel pótolták ugye a fekete-fehér jelenteket. Úgy szóván a, a mostani dupla epizód, ami ugye színesben rendelkezésre állt, hiszen az egy eredeti sorozatbeli dupla epizód volt, abból vették át, ugye, tehát azt egészítették ki ugye a fekete-fehér amik ugye itt a menedzseri részben nem kerültek vele, így került kiadásra. De aztán 88 vagy a találták a teljes komplet színes kópiát, és akkor utána tényleg a televíziós bemutatóra is sor került 88. decemberében. Ugye ott a, talán az Okona kapitányos TNG-s rész, meg egy következő rész közé szúrták be. Ugye is itt még külön pikáns részen, ugye, hogy itt, itt a színészekkel is ilyen elég komoly cserék voltak. Maga Jeffrey Hunter nem vállalta már ezt a szerepet? és így a Sean Kenny volt, itt pálykapitány, ugye, aki ebben a berendezésben helyet foglal. Ugye itt a maszkmesterek kiváló munkát végeztek, és gyakorlatilag szinte elhittük, hogy igen, még, hát persze Körk is csodálkozik, hogy az ő által ismert mert az, még milyen jól néz ki itt, meg sajnos ugye a sugárzás hatására ilyen eltorszult, és így a néző sem fogott gyanút, hiszen ott gyakorlatilag egyszer látta Jeffrey Huntert, és itt, itt egy Kenny arcát megáltalakították. Ugye sonkeni, Kenny, amikor még fölbukkan, mint Paul de Paul hadnagy, két epizódban is. Aztán nagyon érdekes, hogy egy taloszi őr Hangja volt A Malaci Trón, aki Mendes-t játsza, Tehát a, a Késtűm epizódban egy taloszi őrt, pontosabban a hangját adta a Malacsit trón. Na most itt, mivel ő itt most Mendes-t játszottak, egyébként persze Talosziak embere volt, legalábbis ugye már ott az űrkomptól elindulva, tehát úgymond kivetítése. Tehát itt gyakorlatilag ugyanazt a hangot nem lehetett adni, hiszen előfordult ő ugye a visszajátszásokon is, amik ugye véletlenszerűen úgy néztek ki teljesen, mint a maga. A... Éppen olyan vágásban mutatták a Talosziak a, a történetet, Bycon, a történetet. Nyertét, ahogy annak idején a két színű epizódot is vágták, micsoda véletlen, de ez egyszerű meg lett magyarázni hogy a talusziak szenáriója ez az egész, és akkor ők úgy mutatják, ahogy akarják. Tehát ilyen olyan kamerárásokból, ahogy akarják, mert ők olyan hatalmasak. Még visszatéve mendezre, ugye itt érdekes, hogy az a malacci még a TNG-ben is fölbukan, ugye ott van az újraegyesülés, amiben egyébként Leonard Nimójal játszik együtt megint, mert ugye ő a Párdek szenátor, akivel ugye a Spock kapcsolatot vesz fel, hogy gyakorlatilag az újraegyesülést a románokkal kapcsolatfelvételt egyengesse. Tehát ez egy érdekes újra találkozás lehetett aztán azért nekik egy 25 év elteltével. A Mendez alakítója és Spocknak az alakítója tényleg találkozhatott a TNG-be. Annyit tennék hozzá egyébként Dévnek, hogy én még nem KBR tévén láttam egyébként az eredetit, hanem tényleg én is még úgy a német csatornán láthattam először, úgymond ténylegesen, magát az eredeti Enterprise sorozatot is, hogy nem a TV 3 meg a többi, hanem egy pár évtizedet várnom kellett, hogy ténylegesen magyar nyelven láthassam a sorozatokat. Az egy jó felvetés volt, Dave, hogy kérdezted, hogy vajon akkoriban voltak-e ilyen, ilyen epizódok, meg cliffhangerek. Hát ezt én magam se tudom, de nekem az jött le, hogy ez, ez nagyon jól áll a Star tehát például amikor ott a, a rögtönzött tárgyalóterem díszlet közepén áll a körk, és látszik, hogy az események mennyire megviselik, és kivételesen nem úgy van vége az epizódnak, hogy kívülről látjuk az Enterprise-t, és akkor jön be az író, meg a rendezőnek a neve, hanem egy ilyen környezetben, és, és kiírják, hogy majd folytatódik a következő héten, és cliffhanger van meg minden, ez szerintem nagyon jól sült el. Én gyakran sajnálom azt, hogy nem, nem jutott legalább egy ilyen dupla epizód mondjuk minden évadra itt az eredeti sorozatban, mint mondjuk a későbbi szériákban ezt láthatjuk. Ami nagyon tetszik nekem mindig, hogyha a toz egy csillagbázisra látogatnak el méghozzá egy ilyen federációs környezetben, mert láthatjuk a, tehát gyakorlatilag ezt a hátra azt a világot, hogy hogyan néz ki a föderáció, bár itt még ugye a kécsben is az Egyesült Föld hangzik el, és talán itt sincsen még szó a föderációról, úgy emlékszem, de érdekes látni, hogy ugye ugyanazok a bútorok, berendezések vannak egy, egy csillagbázison is, mint, a, mint az Enterprise-on, hát nyilván az ottani átalakított díszletekből hozták létre valahogy ezeket a szobákat, de, de tetszik. Tehát amikor ugye kimennek a Mendez irodájából ott látszik egy pillanatra, hogy ott a háttérben van, egy, van egy, egy ilyen titkárnő, vagy nem is tudom ki, aki ott feláll, amikor kimennek a tisztek. És ugye itt van Miss Piper, akinek annyi a szerepe, hogy tudomására hozza a nézőnek, hogy a, a világűrben, a galaxisban lévő nők, azok nyomon követik a körknek a, az útját, tudnak róla, hogy mit, hol, mikor és hogyan csinál. Ugye itt a Helen Johansson, vagy nem tudom ki volt az, aki, aki itt szóba került, és akkor ő, ő általán megtudta a, a Miss Piper, hogy ki is ez a körk, de azért úgy nagyon nem merült beletár, csak annyit mondott, hogy hát csak úgy futólag egy-két dolgot mondott. A, a a kapitány úrról, és hát itt, amikor ugye egymásra néznek az epizód elején, meg a Mendez irodájában, akkor még bőven benne volt az is, hogy igen, ez, ezzel a nővel itt lesz valami, akár úgy, mint a Noel Dokival, vagy a, a Brand segédtisztel lesz valami futókaland. Hát végül ebből nem lett semmi, de azért azért érzékeltették velünk, hogy a, a nőknek a radarján ott van a kör, akármerre is jár. És ami még nagyon jó, hogy megjelent az űrkó díszlet, úgy tűnik, hogy elkészült. Attila, te szoktad mindig mondani, hogy az alvállalkozónak kellett még egy kis idő erre, hát tessék, itt van. Vége nem mindig transporterrel ugrálnak tényleg ide-oda, hogy nem azt veszik igénybe, hanem tényleg űrkompal mennek az üldözésre a Enterprise-nak. És ahogy te is mondtad, Csaba, hogy hát igen, azt hittük, hogy itt megint lesz valamit fog történni, hogy ismét egy újabb hódítását láthatjuk körkapitánynak, de itt csak gyakorlatilag itt egy visszautalás volt, hogy igen, itt körkapitány megint. Igen, a Galaktikus kaszanova címet itt nem véletlenül pályázza meg, mert egyébként valószínűleg itt az Egyetlen esélyes befutóként tényleg, tényleg ő fog itt megjelenni. Ami meg ez egyébként a diszleteket illeti azért, hogy láthattuk ezt a csillagfutta, azért ha kint megnézik azt a szép szobrot, a szabadtéri szobrot, és akkor ott a, tényleg az egész dizájnt azért tényleg ez a 60-as, 70-es évek klasszikus, amit egyébként azt mondhatjuk, hogy itt kelet európában is azért láthatunk néhányat, mert hasonlót azért még lehet találni itt, a szűkebb környékünkön is, sőt, mondjuk ehhez hasonló szobrot, és így ilyen kicsempézett falat, ilyen közteren. Hú, legközelebb, amiről tudok, az tőketerebesen van egyébként a felvidéken, láttam egy hasonlót. Tehát nem azt mondom, hogy azt ott forgatták volna jelent, de egyébként egy nagyon hasonló ilyen absztrakt szobort valóban lehet ott is látni. Műrállomások számra is nagyon érdekesek. Nekem hogy a fénypont az a gépterem volt, ahol ezek a nagygépek voltak, és ott a, a spok manipulálja. Tehát például az Enterprise-nek küldött üzenetet, ugye, hogy körhangját egy kártyáról bejátszott, tehát zseniális. Amikor kiírja, akkor ilyen 60-as évekbeli nyomtatott áramkörök vannak benne. Pontosan, tehát gyakorlatilag szinte a nyáklaphoz nyúl Aztán itt, itt majd a, tehát a Spock itt, itt, itt eltökélt, tehát a néző az tényleg ledöbben. Tehát a spoknak a manipuláció, Ugye, ahogy nem szoktuk bár, ugye a, például az első részben is ezt itt is meghajták, hogy például azt ugye nevetni látjuk. De hát ugye vég egy, egy komoly lojális embernek mert meg, csak ugye most két kapitánnyal szemben is mondhatni, lojálisnak ellen, egyébként valahogy ugye sem sikerül is, mert futóván körköt kiveszi a képletből. Tehát ő azért ugye arra, hogy főleg hogy miután átvállalja és ezt az egész tárgyalást vállalja, ami szintén mondjuk egy elterelést, tehát itt olyan logikával viszi végig a, a szakaratát, ami egyébként egy másik úton megkerülhető lett volna. Tehát spok valamiképpen vaslogikával végig megy egy úton közben meg lehet, hogy az két volna, hogy tényleg már az elején azt, amit ugye a végén ott mondja úr, hogy ugye mégis csak engedélyezték a a, a tálos tabut. Tehát gyakorlatilag engedélyezik, hogy ugye pályák a visszatérhessen. Eszpoknak ilyen bonyolult kerülőutak, és, és ugye az árulás vágya nélkül is végcsinálhatta volna ezt, még körk is mondja neki. Csak ugye ez teljesen olyan, mint a pirotuboknak volt ilyen logikája. Például volt a Voyager-ben az a térvetődés járós rész, amikor ott, hogy idegen kultúra egy olyan technológiával rendelkezik, hogy el tudhatné hajót, nem tudom, 40 ezer fényévre, de ugye nem akarják odaadni legalábbis a bolygónak a vezetősége, és akkor ez már is elsőleges direktívába ütközik, de aztán ott alatt az ellenzékkel ott és pontúvok az, aki egyébként lemegy, mert ő neki van egy logikája, hogy ugye leveszi a kapitányról azt a döntési teret, viszont ugye a GR-re aztán ki is akad, hogy ugye logikával mindent meg lehet magyarázni, tehát át lehet hány, gyakorlatilag bármilyen erkölcsi vagy, vagy írott uh, szabályt. Is. Ezzel még ugye találkozunk azzal is, azzal a tényleges, hogy vulkánok nem tudnak hazudni, viszont titkolózni igen. Megha szükséges akkor ugye, tehát nem mondanak igaza. Tehát ez, ez teljesen olyan, mint amikor mondjuk soroljuk a robotika törvényeit, de aztán. De ha kiég az, az áramkör, ami a törvényeket tárolja akkor a robot is átlépi, vagy kiveszik mondjuk az erkölcsi a alprogramot, akkor ugye egy program is képes gonosz dolgokat művelni. Tehát spoknak az összetettségét az tovább növelik, ugye a, itt a spock meg tehát itt, itt, ha bár a spok van előtérben, és ő nekem mindkét, tehát ő köti össze gyakorlatilag a két cselekmény szállat is, hát főleg az első részben ő van minden előtérben, tehát ez a tüzön -vizen át viszi a saját tervét, tehát ez gyakorlatilag egy, egy akciórus, tehát mint egy mission impassive rész, vagy nem is tudom, Szóval nagyon jó volt például a nagy gépeknél, meg olyan vulkáni nyakfogás, tehát itt a, a körknek ugye az összevágott hangjából parancsot kiadni, tehát ez nagyon, nagyon jó volt. Tehát ez Megint az a rész, amit szeretnénk elsőnek végignézni, hogy, hogy úgy mondj elfelejtve, hogy mi volt akár a Kécsben, vagy az előző részekben, és akkor így, így tehát egy izgalmas részt kapunk. Aztán ott a ugye, dupla részhez élően, tehát tele vagyunk vendégszereplőkkel, pláne azért, mivel hát ott vannak a kéts, bevágott jelenetemben szereplő színészek és karakterek is, nem is beszélve ott ugye a, a, a csillagbázisról, de magát a hídon is élénk forgalom zajlik, ott, ott új szereplőket látunk, és természetesen hát uhurát, hát nem, nem is tudom, hogy a minibnél minib szoknya van, akkor ő azt viseli, és hát itt ugye a parancsnoki, megint a, ugye a hierarchia az, ami keményen előttünk van, hogy ugye itt például hát körkel, gyakorlatilag körkis vád alá kerül, ugye az első Rész végén, tehát igazából ő neki már a másik részén a tárgyalásra lehet, hogy nem is kellett valami döntés azoként részt vennie. Tehát itt azért átlépjük ezeket, hogy mindent logikusan megmagyarázunk. Tehát az nagyon érdekes ugye, hogy egy például tisztnek a kifelé kell, hogy, hogy érvényesüljön. Tehát Itt például a hadbíróságnál minimum parancsnoki rang kell, és egy olyan parancsnoki rangban lévő személy is, vagy annál magasabb rangban lévő személy is, aki, aki csak tiszteletben hordozza már, ugye, például a a, a rangját, nevezesen Pike. Tehát gyakorlatilag ő nem lehetne dönt és hozó, főleg, hogy csak igent és nemet tud jelezni. Tehát ő tehát, nem tudná östed dolgokat megfogalmazni, ezért egyébként kérdés is, hogy például Spockot hogy értesítette mindenről, vagy hogy, hogy Spockban hogy fogant meg ez a terv. Tehát itt valami mozifilmet kéne, vagy valami még egy dupla epizódot, vagy, vagy a Discovery-ben ezt ennek a háttérét majd bemutatni, nem is tudom, tehát ez sok dolgot felvet ez a rész. Maga a tiltott bolygónak a koncepciója és elég kérdéses volt nekem. Itt a Mendeznek az irodájába kinyitják azt a titkosított dokumentumot, de úgyhogy ott van az a Piper. Lehet, hogy nem nézi meg, de ott, ott előtte beszélnek róla. Ugye arról a dokumentumról, amiről azt mondják, hogy hát ez, ez csak a parancsnokok meg a legfelsőbb vezetés láthatja. Gyakorlatilag ott van az a nő, és még mutatják is, ahogy úgy néha oda néz, amikor beszélgetnek. Ugye tudjuk, hogy veszélyes ez a bolygó, ez a hely de valahogy Ilyen nagyon túl lett misztifikálva ez a dolog. Eleve ez a halálbüntetés tudunk, hát utólag így végignézve egyébként az egészet, hogy itt halálbüntetés, hogy valamiért itt a vagy, vagy az történt, hogy itt a talosziakkal valamilyen módon a federáció megegyezett, hogy akkor mi nem fogunk nálatok leszállni, ti pedig akkor nem fogjátok eltérítgetni a mi hajóinkat, hogy vagy valamilyen ilyen egyezmény, és akkor megegyeztek, hogy külsősen akkor tiszteltbe tartjuk egymást, hogy elkerüljük egymást, de akkor is ez a halálbüntetés ez túl, túl szigorú, mert elvileg legalábbis a flotta parancsnok csak legalábbis tudnia kellene, hogy ez a bolygó, ez valójában lakott, és olyan lények lakják, akiknek tényleg a mentális képességei sokkal fejlettebbek, és sokkal veszélyesebb képességeket adnak, mint bármelyik föderációs fajnak a képviselőinek. A talosziaknál annyi, ott annyi elég lenne, hogy megérzik, hogy jön valaki, aki mondjuk le akar szállni, és akkor csak gyakorlatilag elhitették vele, hogy mégse arra megy, hogy nem látja a bolygót, elhúz mellette. Voltak egyébként más ilyen régebbi szifikbe az értek nomágusok, meg hasonlók, akik mondjuk elhítették, hogy nem ott van, hogy nem látják a bolygót, és közben pedig ott volt, csak egyszerűen olyan illúzió tudtak bennük kelteni, tehát ez a halálbüntetés itt. Nem lehet megérteni, mitok elméleti, itt akkor a Föderációs Tanácsnak tudnia kellene róla. És itt van az, hogy akkor Spock vagy Pike mondjuk mit jelentett le, mert elméleti, akkor le kellett jelenteni, hogy igen, hogy találtunk egy bolygót, ahon egy fejlett civilizáció él, igaz, haldoklik, de akkor is ők nem óhajtanak a Föderációval kapcsolatba lépni. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy Pike kedvéért mégis a Talószia egyszer, és a maga a Föderációs Tanács is valamiért kivételt tesz, hogy igen, Pike leszállhat erre a bolygóra, és akkor. Jó, a testére gondolom valószínűleg ott azért vigyáznak rá az talosziak, valamilyen módon, de ő közben átélheti, mint hogyha ő továbbra is akkor húsvér, egészséges ember lenne. Tehát valamilyen kapcsolatnak kell lenni a, Föderá a föderáció felsővezetés és a talossiak között is, mert akkor nem lenne értem, hogy most akkor honnan tudják, hogy mi történik. Az, hogy mondjuk Spock kapcsolatba lépett volna a talosziakkal, ezt megint nem tudjuk, tényleg itt nagyon sok minden kellene. Hát tér információ, amiről maga a, ez a dupla epizód is nem nem ad nekünk felvilágosítást. Mert mindig azt mondják, a későbbi Trek-et is nézzünk, hogy a Föderációban nincsen halálbüntetés. Itt ehhez képest tényleg van. Ez mondjuk furcsa, mert azért vannak azért nagyobb titkok is egyébként a Föderációban, mint a Talosziak. Azért, ha gondoljunk csak a Kapura, a Romulánok létére, tényleges hova léte, hogy tulajdonképpen a vulkániakunok testvéreiről van szó, vagy még sorolhatnánk még egy pár érdekes titkot, amit akár mondjuk így a 23. századba is úgymond titokként. Kezelnek, mert az az érdekes, hogy valamilyen szinten a Talosz 4 tudnak a csillagflotta kapitányok is. De maga a tényleges titok, az nem szivágott ki. Szpok se, szólja el magát, de mondjuk nála tudjuk, hogy nem. És mondjuk egy, mondjuk egy Mendez rangjába lévő tisztnek is azért legalább a tényleges veszélyel, vagy a tényleges fenyegetése tisztába kellett volna lennie. Tehát egy kicsit... Ez elég faramutszin jött ki nekem számomra. Talán ez is magyarázható azzal, hogy itt a Talosziak illúziója volt ez is. hogy itt a Mendez, aki például tehát körk helyett átveszi a parancsnokságot, hiszen ugye az Enterprise megközelítette a Talos négyet. Tehát gyakorlatilag az a Mendez már nem az igazi Mendez. Tehát aki megvádolja ott, ott a spokkot, illetőleg, hogy a körköt is, tehát végül is vád alá helyezi, hiszen ugye ő a felelős azért, ami a hajóján történik. Hát ez is egy kicsit, tehát ez egy ilyen bizonytalan része az epizódnak, de ezt nyugodtan betudhatjuk annak, hogy a tálosziak manipulálták itt a legénységet és egyáltalán gyakorlatilag körk vagy spokkot eszközként használták. Tehát itt, itt például akár arra is gondolhatunk, hogy spokkot befolyásolták, hiszen tudták például pálykot is annak idején, hát például nem tudtak viszont ésig kelteni benne, vagy a vonzalmat előállítani. Tehát megint ugye találkozunk egy, egy nagyhatalmú Kultúrával és fajjal, akinek olyan korlátai vannak, amiket ugye az ember viszont könnyedén átlép. Igen, ez, hogy a Mendez eltűnik az epizód végén, ez kicsit olyan furcsa twist volt. Én szerintem ezt már úgy utólag tették bele, hogy, hogy izgalmasabb legyen, de minthogyha nem így készült volna az epizód, hogy, hogy ennek a tudatában, mert a Mendez az végig olyan kérdéseket tesz fel, ami éppen, hogy gátolná azt, hogy a, a hajó eljössön egyáltalán a Taloszra, tehát ő többször berekeztette volna az egész vetítést, olyan döntéseket hozna, ami meggátolja ezt az egész folyamatot, tehát én szerintem ez ez már egy ilyen, ilyen túl csavart dolog lett itt a végén. Nem, nem lett volna feltétlenül szükség rá, hogy még, még ezt is ö, megcsinálják. Túl lett ez kicsit gondolva, én szerintem. Egyébként a Kécsben ben mindig szembeötlő nekem, hogy milyen jó mondatok vannak még mindig. Ugye itt van a kedvenc párbeszédem a Boys, Doki és a Pike között, amit most mintha talán az egyik Discovery második évados tízerben is felelevenítettek volna. Ez egy nagyon jó párbeszéd, és angolul egy kicsit nekem jobban tetszik, mint ahogy a szinkronizált verzióban ez megjelent, de természetesen mindig elmondjuk, hogy nagyon szeretjük a szinkront is. Én mindig megnézem mindkétféle variációban, remélem, hogy van még rajtam kívül is egy ekkora állat, aki ezt megteszi, tehát angolul és, és magyarul is végignézi a részeket. De maga a két semmiféle probléma nincsen. Itt tényleg ezek a mostani sztoriban keletkező ilyen ellentmondásos dolgok, amik, amik egy kicsit elgondolkodtatják az embert. Tényleg néhol eltér a két szinkron, és nem lehet pontosan tudni, melyiknál jobban vissza, hát gondoljunk azért a Star Trek harmadik mozi filmje már, mint az eredeti harmadik részt, mondom, ott is mondtam, hogy azért az angol verzió, a német verzió és a magyar verzió is teljesen néhol eltér, hogy teljesen más van, más egyik-másik szereplő, mint mondjuk akár az eredetibe is. Hát a Age az még mindig azt mondom, hogy nagyon sok kérdést tudna felvetni, és mondjuk ez a dupla epizód is, hogy azért a lojalitásról nagyon sok kérdés Felvett, mert itt tényleg Spock hiába azt mondjuk, hogy tényleg itt körtnek gyakorlatilag az a éppen úgy, ha akár megkoly, hogy bármit megtesznek. De mégis itt úgy tűnik, hogy itt Spock a régi kapitányához is lojális, és amikor látja, hogy mi történt vele. Hát ha érzelmekkel kezdenénk vádolni, akkor biztos, hogy letagadná, de mégis megteszi, amit megtesz, hogy segítsen valahogy a kapitányán. Ha nem is adhat neki új testet, de legalább meg tudja, úgymond könnyebbé tudja tenni a hátra lévő életét. És ez azt mondom, ez tulajdonképpen emberi vé teszi spokkot. Emberibé, mint amennyit beval... Nagyon is emberévé, tehát ez, ez annyira erősen érezzük a érzelmi motivációját ez poknak hiszen, hiszen teljesen logikátlanul cselekszik, és áldozza fel aztán magát is, hogy pályk kapitány helyzetét jobbá tegye. Ugye ne, nem is értjük először, tehát, főleg, hogy pálya ugye nem halljuk kommunikálni, és nem is tudjuk, hogy például ő mit szeretne. És is ez is ezzel nagyon jól játszanak az írók, vagy a készítők, hogy, hogy ugye az a lámpácska most felgyullad, kétszer vagy egyszer, és akkor vajon Pálk mit fog mondani, vagy Pir mit fog ítélni? Ugye ott is lelőbbenünk, amikor ugye a Pirosz az ítélet és a bűnösségét kimondják. Ugye itt pont ugyanaz, mint ahogy a vulkánok nem tudnak hazudni, egy olyan olyan jellem, ugye a másik jellemvonás vonás a Spoknak, hogy ő félig emberi. Tehát ez, ez, ez akár meg is magyarázhatja azt az együttérzést, amit Pálk iránt érez, és ami miatt ezt az egész akciót végrehajtja. De hát még mindig ott van, hogy ha vulkániként gondolkozik, akkor meg kellett volna a -e logikus és járható, és legális útnak is talán. Bár lehet, hogy itt itt azt mondta, hogy ugye, ami szintén elhangzott már Star mint vulkáni magyarázat, hogy miért nem kérdezte meg a felettesét, hogy egy rendkívüli engedélyt kapjon mondjuk, hogy a pálykot oda a 4 négyre. Mert Spock a vulkáni logikával úgymond binárisan gondolkozik, tehát nulla és egy, igen vagy nem. Mondjuk azt mondta Spock magában, hogy megkérdezem a feletteseimet vagy körkapitányt? Nem, nem engedélyeznék, mert túl sok kockázattal jár, és nagyon súlyos tilalom vonatkozik erre a bolygóra, ezért 99% hogy nemet mondanának. Jó, akkor lássuk a másik utat, az 1% nem fog bejönni, ezért a másik út hogy ö, akcióba lépek. Tehát ilyen módon mégis, ez fog mégis csak a vulkán logikát követte, és azt választotta, amit valószínűbbnek és kivitelezhetőbbnek gondolt. Tehát ilyen programozói folyamatábra van a fejében. Ha nem erre, akkor arra igen, nem. Pontosan, és ugye ezért tűnik fel, hogy nagyon durván vagy nyersen jár el, viszont azokban a helyzetekben, amikor erkölcsi döntést kell hozni, vagy éppenséggel mondjuk ott van például, hogy Körkés a Mendez, ugye ott van az űrkomban is, visszajutni már nincs elég idejük, akkor ugye ezt fog rendeli a lassítást, leális átadja magát, és ugye mekkol vezeteti egyébként mekkol zseniális, és pláne például a magyar szinkronnal, tehát Szegény Balázs, Hát ő egyszerűen annyira jó párosítás volt, tehát tényleg annak idején, akik kitalálták ezt a ö, szinkront. Hát ugye egy Tomas Evizorka volt megint a szinkrorendező, rendező, Németh Attila írta a magyar szöveget, tehát megint megemlítjük, hogy ő nagyon sokat hozzátette azt átrek magyar nyelvezetéhez. Tehát ez még egy, egy ugye a Videobox stúdióban készült legendás szinkron. Érdekesség, hogy itt ugye Christopher Pike kapitány a Jeffrey Hunter által alakított tehát a Kács epizódban látható Krisztoffer pályakapitány, magyar hangja, Forgás Péter. És ez A 90-es években, mondjuk megszólalt Péter a televízióban, hát egy, egy magas göndörhajú férfit kötöttek hozzá, tehát tévét Haszeroknak volt, ő több sorozatban, Vévács és a Knight Riderben a magyar hangja, de egy kicsit olyan áthallásos lehetett, mondom a 90-es években. Azóta már más is hozzá kötődik, főleg Strek részről, ugye hiszen a májszobrájának is a magyar hangja volt, ott nekem nem jött semmilyen áthallás, majd a főnök olyan jellegzetes volt, hogy ott egy de nem is gondoltam másra csak őre. Érdekes volt még Maagel Barett, az ő magyar hangja a színlap szerint Vajza Viktória volt, nem tudom, hogy az eredeti Kécs epizódban ki volt, amit szintén lehetséges, hogy következtesen követték, és ő volt ott is a magyar hangja, az akkori szinkrorendezőkről el tudom képzelni, most megnéztem, és az ISDB adatbázisa szerint a Cage epizódban szintén ő volt Magel Barett, vagyis number vannak a magyar hangja, és azután a visszatérés a tiltott bolygóra mindkét részében is ő volt a magyar hangja. Tehát itt egy következtesen megnézték, hogy Mérzsel Barát megint felbukkant, vagy feltűnt, ugyanaz a színésznő, ugyanaz a karakter egyébként itt még, itt még ugyanaz a karakter. Ez nagyon érdekes, hiszen itt, itt ugye segítsetek nekem, hogy Mérzsel Barát, itt a 15-16. rész, tehát ő itt volt már akkor, mint csepelnővér, hogy volt akkor ő itt a... Igen, itt a... már láttuk, mint csepelnővér az előző részéknak Lehetett, de pont itt nincsen, ugye, mint Cseppel névér, ebben a... hát az nagyon... Egyébként ettől eltekintve szerintem tök jól rendbe rakták így kánonilag, tehát a, a, az, hogy így beintegrálták ebbe az epizódba, ez, ez kicsit segített abban, hogy a cage az ne legyen egy, egy nagyon különálló dolog, tehát például amikor itt elkezdik nézni a vetítést, akkor, akkor rögtön kiderül, hogy igen, ez 13 évvel ezelőtt történt, tehát mondjuk senki nem akad rajta fenn, hogy hoppá, az egy kicsit más a füle. Meg ugye az Enterprise-on sem csodálkozik el ott a, ott a néző közönség, hogy gyakorlatilag teljesen más, hogy van berendezve, a Transporterben nekem mindig az ragadja meg a figyelmemet, hogy ott van ez az alapjárati zaj, és kicsit mások az egyenruhák is. Ugye van a, a, a Number van, aki aki kicsit hasonlít a csepölnővérre, ezt mondjuk megegyezhette volna valaki, de amúgy szerintem így tök jól elrendezi a helyét ennek a Cage-nek a az egész kánonban. A transporterben még ilyen, tényleg a vasedényes eladói köpenybe vannak, és az egyik ember még mindig szemüveget visel. 23. században tényleg még mindig az okuláré még van, STK szemüveg. Védő szemüveg. Lehet, hogy ott flexelnek is néha. Hát, hát, figyelj, szerelni azért kell azért, nem csak a transporter, csak szegény Scott is van szerelt. Utána száz évek később mindig a is mindig szerelt valamerre, mint egy jó munkás ember. A Attila említetted a Stephen Hawkingot, hogy tehát már ő is milyen jól tudott kommunikálni, úgymond a XXI. század elején, és itt nekem is például eszembe jutott meg a, a mekkolja, hogy itt mondta, hogy minden szertitkát ismerjük, csak az agyét nem. Hát mondjuk azért reménykedem, hogy addigra most olyan kivetítjük, ugye, tehát már ma is van például idegvégződések meghekkelésével, úgymond, akár a hangszállak a funkciót ki tudjuk váltani, és hogy egyre mélyebbre hatalunk, ugye az az agyműködés működés megismerésében, tehát itt itt. Tehát az a fajta elzártság, amit így a pályknak a sorsa volt, az lehet, hogy már föl sem majd, vagy föl sem erülhetne. ilyen napon nem kell a, a tálosziak illúziója, mert akár teljes ilyetet tudnak biztosítani, például most belegondolunk egy virtuális valóságot tudnak körétenni, amit a agyával tud vezérelni, reagálni például, tehát olyan interakciót tudnának megvalósítani addigra, hát reméljük, hogy tényleg akkor meghaladjuk a tracknek a technológiáját. Hogy erre nem kerülhet sor, hogy, hogy egy, egy ilyen lények legyen kiszolgáltatva. Hát azért itt, itt arról volt, hogy az orville is volt pont egy ilyen állatkertes rész, ami ugye még élesebben mutatta be azt, hogy alacsonyabb rendő lénynek tartva hogyan állítanak ki és bámulnak minket egy, egy idegen fajtagjai. De itt, itt azért ugye ezek az agyas lények, akik tehát olyan fejlettek, ugyanakkor erkölcsleg mégis tehát hajlandók lennének olyan tehát emberi szempontból tisztességtelen eszközöket használni, tehát itt ugye kiválasztott egyedeket, ugye csak a párzás kedvéért ugye ott tartani, és ugye ott megint megmosoltuk természetesen azokat a részeket, amikben ugye ott a, arról van szó, hogy most melyik nőt fogja választani majd pályk, aminek ugye más meg ilyen elkeserítő komolysága van, hogy dálatként tekintenek az emberre. És a, ja igen, hát még a vicces részeket, illetően hogy amikor Spock tárgyalása elkezdődik, akkor ott Szkoti úgy mond, ilyen diavetítőt kezel, vagy nem is tudom mit, ugye, Persze akkor még ugye a nézők nem látták az epizódot, tehát a két című epizódot ott ugye, tehát nem volt feltűnő az, hogy ugyanazokan a néző szögeket kapjuk vissza, meg meg van magyarázva, hogy a Tálosziak közvetítik az adást. Tehát, tehát hogy ott még be is kellett hangolni a Táloszi televízió frekvenciájára és ez az ragaszkodik hozzá, egy végig kell nézni ezt az adást. Én kíváncsi tem volna, ha most ebből, tehát hogy milyen lett volna, mondjuk, ugye volt, láttuk a TNG-ben, is volt egy olyan epizód, amikor például rájkeremlékezett vissza, és ott vágtak be, és akkor egy videoklip lett belőle. Akkor, tehát milyen lett volna, ha úgy szólva minden évadról vágnak egy ilyet, vagy minden évadban előadnak egy ilyen epizódot? Hát szerintem szörnyű, okay. szörnyű lett volna, mert az az epizód, amit mondtál a tng be az, az borzasztóan sült el. Én szerintem de mit, itt, itt ugye azért lett ez jó, mert nem láttuk a kétyzet előtte egyrészt, másrészt sikerült jól beleintegrálni. Tehát kiegészíteni a sztorit, és nem csak úgy egymáshoz vágni a képeket. Igen, és a csillagkapuban is volt nem is egy ilyen epizód, hát ott, ott viszont már tényleg nem is tudom, hányszor vettük át azt bizonyos részeket, átismételtünk, mint ugye a iskolában, hogy a nagy témazárók előtt. Itt én inkább arra gondolok, hogy ez a recap, vagy nem is tudom, hogy nevezik pontosan, amikor például egy évad, egy új évad előtt egy teljesen önálló, tehát akár 40-néhány perces, újravágást kapunk, hogy az előző évad ez Mi történt az előző részben, ez néha nem 5 perces, hanem akár 40 perces erre volt például a flashforward sorozatban volt a személyen. Ami még egy külön bravúr, hogy azt úgy vágják össze, hogy aki látta annak is érdekes legyen, aki meg nem látta. Amúgy meg én egy időben tényleg volt, hogy Ezekig nem tud, tehát néhány hetente tudtam csak például sorozatokat nézni. Tehát jobban el voltam maradva, mint ha egy hagyományos tévés közvetítést nézek, hogy hetente azért hozzájutok. És tehát annyira durván elfejtettem az előző részt, hogy így át kellett pörgetnem. Tehát volt úgy, hogy újra kellett néznem. Akkor viszont a következő részre nem volt megint idő, tehát így belleragadtam a, ugye az előzményekben. Tehát sorozatnézéskor ez, ez, ez szörnyű is tud lenni, de nagyon jó tud lenni. Tehát hogy ilyen highlightokat egy Mondjuk a késből itt szerintem azért lehetett volna ezt feszesebbre vágni. Tehát aki már látta a kétszímű részt, az ő lehet, hogy egy kicsit esetleg ásítozat mondjuk a pont előtte nézte meg, mert pőleg a másik részben túl sokat kaptunk, és kevés kommentárral. Tehát nem dústották fel még, a tárgyalás is kicsit ellaposodott, tehát ugye a végére csak izgalmas. Talán lehet, hogy ez tanácsosabb lett volna egy epizódra összevágni, de mint tudjuk, akkor pont egy ilyen, tehát két epizód, és akkor ezt két novemberi hétem mutatták be tehát szépen gyakorlatilag 10 napot nyertek néhány napos forgatással, vagyis ez büdzsé szempontjából pozitív. Igen, úgy jó a kicsengése az epizódnak, meg egy erős epizód keletkezett ezzel a kis trükkel. Tehát ez ugye ismerjük, amikor elromlik a sütő, és akkor a vendégeknek ügyesen összerakott szendvicseket szolgálunk fel, és mindenkinek ugyanolyan jól ízlik, mert a körítést mondjuk vagy a, olyan esztétikusan tálaljuk, hogy nagyon jól ízlik az is. Tehát itt is látjuk, hogy később nem sikerült. A TNG-ben azért az is ugye nagyon. Tehát, hogy gyengére sikerült az epizód, és nem is szabad, hogy visszaéljen egy sorozat ezzel. Tehát, ugye, meglévő anyagból dolgozni. Főleg én, ugye, mert most itt 30 részes évadról beszélünk, ami nagyon erős részekből épül fel. Tehát itt teljesen megbocsátható, hogy most főleg, hogy be nem mutatott részt vágtak össze, és nagyon jól beágyoztak, történetileg is, és minden meg volt magyarázva. Tehát, hogy spoknak a kinézete, az Enterprise akkori hídja, mert az 13 évvel ezelőtt volt. Negyer ruhák például. Máskor, tehát, ezt talán nem szabad vinni. Viszont én Mondó vagyok, hogy tényleg le kell rövidíteni a sorozat évadokat, tehát nagyon szerencs, hogy a józanul fogtak hozzá ugye a discovery is például, hogy 13-15 epizódból épül fel, és így várhatjuk azt, hogy, hogy ott megkapjuk értékben azokat az epizódokat, amik bizonyal erősek lesznek és, és egyediek. Most, hogy említetted ezt a taloszi sugárzást, itt eszembe jutott, hogy érdekes, hogy már messziről ugye lehet fogni ezt az adást, sőt, hát ugye ez a Mendez ez, ez nem is létezik igazából, tehát amikor ugye ő a belép az űrkompba, akkor, akkor ott már a körk az egyedül utazik tulajdonképpen, onnantól kezdve, hogy a csillagbázisról felszáll. Most ilyen alapon akkor a talosziak elől sehol sem vagyunk biztonságban, tehát nem nagyon van annak értelme, hogy megtisztíteni hogy mondjuk valaki megközelítse azt a bolygót. ez ilyen logikai dolgokban néha, néha így belegondolok, és így el, el, el bizonytalanodok, hogy talán ezt, ez, igen, itt vannak dolgok, amik, amik részletesebb kidolgozást igényeltek volna, és akár úgy dév ahogy te megközelítetted, hogy lehet, hogy egy kicsit meg kellett volna vágni az eredeti kézset, például már a második epizód során, mondjuk az egyik flashbacket azt egy -az egybe kivenni, azt, amikor megküzd azzal a morgó vikinggel, az, az lehet, hogy kihagyható lett volna. ahogyan Dave találóan megfogalmazta egy, egy ügyesen összeütött vacsora, ami valami hiányosságot próbál elpalástolni, és nagyon jól sülel a végén. Nagyszerű keretbe van foglalva a The Cage című, azelőtt be nem mutatott pálylot, nem csak folytatást csináltak neki, hanem ki is egészítették azt. Tehát az a fajta mondani való, ami már önmagában is megállta a helyét, azt, azt még sikerült teljes egészében vinni. Tehát itt van ugye a Pyke kapitány, aki meg van sérülve, be van zárva a saját testébe. Mondjuk, hogyha egy mai sorozatról vagy egy filmről lenne szó, akkor, akkor itt az eutanázia felé kanyarodna el a sztori. Gene Roddenberry már akkoriban is egy lépéssel előrébb járt. Ő azt mondta, hogy virtuális világot hozzunk létre, ezáltal segíthetünk az ilyen szituációkon. Ez abszolút Star Trek, Szerintem, tehát ebben a tekintetben kimagaslóan pozitív a mondani való, és kerek egészként lezáródik a Pike kapitánynak is a története. Ő ott van, innentől kezdve nem is kell hozzá nyúlni ehhez a sztorisztához, nem baj, hogy nem jön vissza a Jeffrey Hunter, teljesen le van zárva, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez elég jól sült el. Itt az apró logikai bakikat, amiket felsoroltunk, igen, ezek azért nézés közben előjönnek, úgyhogy hát én azt mondanám, hogy egy 10-ből 7 pontos szórakozás ez, és tényleg sajnálom azt, hogy nincsenek ilyen dupla epizódok már az eredeti sorozatban. Hasonló a véleményem nekem is egyébként. Én mondjuk tízből azért megadnám a nyolcat, bár van némi hiányérzetem nekem is, és tényleg azt mondhatom, hogy lehetett volna több olyan téma, ami dupla epizódként lehetett volna kitárgyalni. Rodenberry ebbe tényleg nagyot alkotott, hogy azt mondja, hogy akkor miért vegetáljon egy ember gyakorlatilag oda kötve gépekhez, amikor úgymond az elméje szányalhatna. Egyébként ez Asimovnál volt egy hasonló novellája, ahol egy olyan robotot akartak, Vinni azt szemtán a Jupiterre, amit innen a Földről irányítana egy embernek az elméje, és akkor az egyik tervezőnek volt egy mozgássérült testvére, és akkor végül is az ő agya kezdte el irányítani ezt a robotot, hogy végre tényleg kiszabadult a testnek a börtönéből, és tulajdonképpen szabadon tudta felfedezni azt a bolygót. Ezt még az 50-es évekbe írta, és ismerve mondjuk Asimov és rodenbein azért a barátságát, valószínű, hogy azért ez az ötlet valahon átjött, és valahon Rodenbeinnek a hátsó agyában csak ott volt, és ő is azért megalkotta a saját verzióját. De mindenképpen ezt a részt is azért azt mondom, ajánlom, hogy végig meg kell nézni, aki tényleg egy akar. Azt hiszem én is megadnám a 8 pontot, tehát mindenképpen egy izgalmas epizód, akár a két után nézzük, akár így ezt látjuk először, hogy teljesen önállóan nézzük. Bár nem biztos, hogy például ezt a részt ajánlanám a Star Trekkel ismerkedőknek, tehát ehhez, ehhez például úgy mondó szpockot érdemes ismerni. De hát ha például pálykapitányt szeretnénk felépíteni, akkor ez, ez egy alapvető epizód. És hát őt, őt ugye így összesen négy színész alakítja, már ha úgy veszük, akkor így, így nem is tudom, hogy van e még Star Trek karakter, akit ennyien alakítottak. Én bízok például a ensomound is, hogy, hogy jó pályk lesz belőle, anélkül, hogy őnek is maszkokat kelljen viselnie, és tehát nem visel maszkot, mert talán már a -e ruhában is láthattuk. Speciális ö, effektek még, amit, amit ugye itt a, az űrkomp, az M11-es bázis, tehát ez, ez kívülről is, tehát egyszer a Mendez irodájából látjuk például a bázisnak a kulisszáit, és, és számomra az ma már ugye teljesen természtes és, és jelentéktelen, hiszen olyan kamerállásokkal dolgozunk olyan szögekből, rung CGI- a bármilyen nézőpontból, itt viszont szerintem akkor még ez, ez braboros volt, hogy, hogy például bentről kilátunk, és egy külső, tehát egy, például egy csillagbázis külső elemeit láthatjuk. Én azt hiszem, hogy amennyi összefüggése van, ugye, itt a, akár a színészeknek, akár a, a történetnek, nem is beszélve ugye a Kécsnek a, a, a, hát igen viszont történetéről, történetéről, maga az epizód, amelyik ugye eltűnt és meglett, és, és ugye ez már hasonlít szinte a kivadjoki részekhez, ahol ugye legendásan sajnos ugye ott is előfordult ilyen, de főleg a, a 60-as évektől fölfelé, tehát, tehát ami a annyira régi hogy ott is tűntek el epizódok, de nincsenek meg eredeti kópiák, szóval ott is valósággal vadásznak az eredetikre. És ugye 1966-ban egy hugódiat is nyerte a történet, vagyis a, a, a rész, ugye ami ugye Rodenberynek a saját forgatókönyve, és hát itt, itt voltak éppen nagyon érdekes, mert két rendezőt is, ugye Mark Daniel illetve az eredeti a két epizódnak, Robert Butler rendezőnek a hát munkáját kellett összevágni, ami megint csak egy, egy bravóros, tehát itt. itt tehát a az, hogy képerőn látjuk végig a másik epizódot, ez, ez egyszerűen egy zseniáris húzás. Hát most már mondhatnánk, hogy á, ugyan már ez ilyen visszaemlékezésen megoldjuk, és akkor maximum kap egy ilyen más színárnyalatot, ilyen szépia, meg nem is tudom, milyen színekkel szoktak megoldani. Ma már az is nagyon gicses, úgymond. Itt viszont teljesen leplezetlenül lehetett, hiszen most egy leszú, egy mint illúziót gyakorlatilag között a talósziak. szó szóval mindenképpen ez egy nagyon jó ötlet volt, spúrolós epizódnak pedig egyszerűen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 a héten kibeszéltük magunkból a Star trek kapcsolatos tapasztalatainkat, a magvas gondolatokat átadtuk. Jövő héten visszatérünk, és ne felejtjétek, hogy július 28-án Star Wars uli lesz a Volt 51-ben, ahol ezúttal a csillagok háborúja témakörben lehet részt venni az impulzus kvízen. Találkozzunk a hónap végén a Volt 51-ben! szekerek megvízásából készítette az impulzus produkció. produkciós vezető farkas csaba. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Reklám következik. Az MTV.hu és a volt 51 gémer bároktatagon bemutatja.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 Oktogon, a Direct Dubsynchron Studio és a Dance-Szefram! Reklámot hallhattatok?